Den 6 april 2005 dömdes Matt Heil till 40 års fängelse för anstiftan till mord. Under rättegången så begicks ett antal felaktigheter och ovidkommande saker. Bland annat var en av jurymedlemmarna arbetskamrat med ett av mordoffren från bror Smiths skjutningar. Bror Smiths skjutningar var även det något som togs upp under rättegången.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 Hans adress är kolon. Matthew F. Heil. Regno. 15177-424. USPN i P.O. Box 8500. Florence. Company 81226-8500. USA. För bidrag till hans advokatkostnader. Endast kontanter i kolon. Lev Matt Heil. ses snedstrack omark Heil. P.O. Box 2002. East Peoria, Il 61611. USA. Skrivet av broder Jonas.